Коли мама пішла в колгосп, я послав Таїсу на подвір'я Розібрав припічок і дістав із десяток пряників Потім заморував так само, як було І добре зашпарував глиною з кізяком Припічок прогрівся від груби моє бурування висохло до повернення матері Вона нічого не помітила Не помітила й тоді, коли сама полізла до клунка Щоб набрати в торбу пряників на наступний тиждень У торбі вони були пораховані Звідти не вкрадеш Так це й лишилося моєю таємницею Але ж як вона мене мучила Оця недобра таємниця Особливо гнітило те, що я не можу Поділитися краденим із сестричкою Вона розкаже ж матері По суті, якраз від неї Бо мати пряників не їла Берегла для нас Не пригадую вже коли саме Взимку чи на провесні Я вчинив злочин якої й досі не можу собі простити. У матері був медальйон, може навіть золотий. Я тоді в цьому не тямив. і з вигляду метал нагадував золото. На тоненькому ланцюжковій медальйон висів під образами. Там його і побачив учень нашого класу Олексій Лісняк. «Віддай мені цю штукенцію». «Ти що, здурів? розгнівався я. «Я тобі пів хліби не принесу». Голод мене мучив жахливо. Корова саме перестала доїтися. То що ж у ті два пряники і скибочка хліба на день дванадцятилітньому підліткові, що тягнеться вгору? Що ж мій організм мусив видобувати нові клітини? «Принось завтра до школи, а я хліб принесу». Я погодився. Тепер я розумію, що жінка, яка була зображена під кришечкою медальйона, то була моя бабуся в молодості, мати моєї матері. Чомусь мати мені про неї нічого не казала, і то була її помилка. Ні, через три вона помітила зникнення медальйона, але я, звичайно, божився, що сном, духом нічого не знаю. І вона повірила. Сьогодні нелегко уявити, яким я тоді був у своїй духовній сутності. Та все ж таки спробую. Незважаючи на голод, я намагався стати таким, яким був Павлик Морозов. Я вже посилав вірші до столичного журналу «Піонерія». Їх поки що не друкували, але хтось там зацікавився мною. Мені щомісяця посилали цей журнал. У ньому, звичайно, писали про Павлика, і я взяв його собі за взірець. Куркулів я тепер ненавидів, був переконаний, що це вони влаштували голод. Любив сіль Буд, бо туди почали привозити кіно. Електрики в селі ще не було, доводилося руками крутити динамо. Робота важка навіть для дорослих, але ми терпляче крутили, час від часу змінюючись. Пам'ятаю, коли на екрані з'явилася річка, божевільна Махора, справжнього імені ми не знали, наголо роздягнена, подерлася на екран. Як ми риготалися. У школі була непогана бібліотека. Я брав там книжки і захоплено прочитував. Старші хлопці, комсомольці, встановили біля сільбуду дві високі щогли, нап'яли дріт. Ми почули московську радіостанцію імені Комінтерну. Це був новий світ, що докорінно відрізнявся від того, чим досі жила Юрівка. І я, безумовно, опинився на боці нового світу. Чи мій я тоді збагнути, що кіно, радіо, школа, книги – все це могло з'явитися без розкуркулення і голоду? Я був дитиною тієї епохи, яка мене формувала, і ніким іншим бути не міг. Тепер іще одне визнання, необхідне для мотивації наступної дії. Поля вчилася в третьому класі, вона тепер мене не цікавила. Малеча. Зате з'явилася Женя Шаповалова. Дівчинка в ушанці, що жила в селищі шахти Білянка. Це вона через багато років стане тією другою місцевою, яку мені напророчила мати. Та про це на своєму місці. А тут варто згадати про мою дитячу закоханість, яка то пригасала, то відроджувалася знову, і так тривало аж до закінчення десятирічки. Я легко і просто дружив з Полею, а з чомусь боявся навіть заговорити. Мабуть, причина цієї надмірної сором'язливості полягала в тому, що я почав усвідомлювати власну стать. У цей час хлопчики всіляко підкреслюють, що вони належать до чоловічої половини людського роду і дуже цим пишаються. До дівчаток годилося виявляти щонайменше почуття зверхності, якщо не презирства.